يض الله الن بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله ررب العالمين وفضل الصراات تم تستيم على سّنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آ وصحب جمعين اللهم علمنا لا يينفعنا فعنا بما علم تنا وزنا عما علميم الله الحق ح ورزكنا الطباع وأرنا البات بااطلا ورزكنا شتنناله Vodi nas birahmetika fi ibadika ssalihin Zahvaluz zishu na ostvrtel neka selavat selam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem njegovoj časnoj porodici vrlima sahabima i svim onima koji slijede uputu islama do sudnjega dana Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš da nam pokorność tebi bude draža od vode kada smo žedni da nam bude pokornost bi draža od svega na ovome svijetu i počasti na svakim dijelom koje približava tebi i tvojoj nagradi. Amin. Braći i sestri, na samom početku kao što smo ovu učajili, zamolio bih vas da se sjetimo fatihom ili dogom imama Buharije, čiju hadijsku zbjeku čitamo. Nastavljamo čitati knjigu o znanju. Nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullah i pokušavamo ako Bog da u svome životu što više ovih sadržaja koje imamo u hadisima Rasulullah što više tih sadržaja da živimo u svome životu. Znanje, vi to znate braćo i sestre je nešto što je ili argument nama ili argument protiv nas. Čovjek može imati znanja koliko drugi nemaju. Međutim, ukoliko ne radi po onome što zna, ta osoba samog sebe ulažu tijeli. Mi zbog toga pokušavamo uz Božiju pomoć da naučimo one stvari i one osobine koje su bitne svakom vjerniku i vjernici u životu da, da ih ima. Jer ljudi od nas gledaju te osobine, gledaju na koji način se mi postavljamo, na koji način onaj reagujemo na neke stvari koje se dešavaju oko nas. I kada gledate Rasulullaha, salallahu alihi vasallam prvi ljudi koji su primili islam i koji su se odazvali gospodaru, bili su oni koji su najbolje znali Rasulullaha. Danas imamo tu jednu pojavu da prvi ljudi koji bježe od islama su oni koji u svojim porodcama imaju nekoga da praktikuje islam. Koji imaju nekoga ko im je argument zašto ne žele da budu toj. Tu dosta ponašanje naše ima svoju zasluku. Mi često krivimo druge, kažemo ne razumiju, kažemo ne, neće da čuju, neće da saslušaju. A u isto vrijeme ne gledamo na koji smo se mi način prema njima ponijeli. Danas sam bio sa ahbabima na, na dženazi, jedan od naših ahbaba koji redovno dolazi na halku, mati mu je presela. I suhanallah, pa vi vidite Vidite na hadis Rasulullah sallallahu alejhi wasallam kada insan umre kada insan umre pa gospodar darne Rasulullah rekao da mu na dženazu dođe 100 ljudi muslimana Allah će da da na suđenjem dan da oni budu zagovornici Subhana 100 ljudi znači da je ta osoba uspjela u svom životu je ja, l toliko dobro da je 100 muslimana rekao ja hoću da je ispratim ja nisam znao to alah rahmetile čast tužan Znao sam joj sina, odnošno sinove. Znao sam svu trojicu. To je njepota bilo vidjeti, subhanalno. Pa dženaza velika. Godovi svi dženaz planaju. Svi namaz obavljeni. A nekad se desi, pogotovo na ovom groblju. Kako se zove ovo? Nije ovo... Gdje je bao? Izvan Sarajeva se izađe. Blako. Allah mi dragog tuga te dođe ti da ostaneš čitav dan samo dženaze da ljudima klanjaš. Dođe je Fendi jedan insam pored njega. Nema nikoga da ženazu klanja. Tuga. Što kaže na jedan klanjajte prije nego što se vama klanja. I zbog toga vi znate kada se djeta rodi, mi muslimani i muslimanke, prvo što uradimo, je da to malo djevojčicu ili dječaku proučimo, je zna, na, desno uvo i kamet na lijevo uvo. Od sunneta Rasulullah s.a.w. I kad odlazimo sa Dunjalu, kao odlazimo opet kako kroz namaz. Subhanallah. Poglavlje, koje ćemo kogoda danas pročitati, samo ćemo jedan hadis, jeste Babu Al-Huruju Fiatale Bil'in. Poglavlje, izlazak radi traženja znanja. Mi, alhamdulillah, danas nekad možemo dovoljno da upalimo računar, već smo izašli da tražimo znanje, ali tako? Međutim, ono na čemu insistirati, jeste da pored znanja jednih od drugih uzimamo lijepa ponašanja. Jer čovjek koji uzme znanje na način da nije vidio kako se ono pretače u stvarnost. Je jednak poput onoga hirurga. Završio mladić medicinu i da li mu može odmah da sjeći? Ne može odmah sjeći. Šta prvo radi? Gleda na koji način se operacija radi. Isto tako vjera. Vi gledajte Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Pogledajte njegovo ponašanje I samo ništa drugo ne trebaš raditi Samo uporijediti sa sobom Ako hoćeš da znaš Da li je neko tvoje dijelo Dobro ili ne Samo zamisli da li bi Rasulullaha u tom halu i u tom stanju mogao vidjeti Zaista je vama u Rasulullahu najbolji uzor Jedan ahba pobožan Ti kad ga vidiš To je čovjek koji nema dana da da se ne druži samo sallam Kad ga vidiš, vidiš da je insan koji drži do vjeri. Zajedno stanujemo, napuć smo, svi mi se javljamo suprugama, jedino on neće. Kaže, što će se javljati? Mrskom. Pa šta je to, malam plati 5 meraka, 10 kupi karticu, nazovi, bit će joj dravi. Ne mogu ga slomiti, sedam nas u stanu, svi mi pričamo, onaj, nema šansi. Neće, pa neće. Tvrdoglav. Je ovaj, jedno veće je, ja, skontam, jednako jedan detalj, inako ko sam sa pričam, a on je, subhanallah, kad ga vidiš Allaha, spomeniš, ta insan je, znaš kako je, i Allah mu fizički dao da je lijep, a i vidiš na njemu nur, vidiš mu na licu nur, ali džaba, malo ima osorosti neki. Ja kažem, ja, subhanallah, ovom jahbabu ko govorim njemu, napravim situaciju, zamsti da je Resulullah, sallallahu alaihi salam, sallam, sallam, A da je Hazreti Hatidža ili Hazretija iša tamo u Mekijel Medin, bilo se Resulullah s.a.v. javi. Čisto da joj kaže dobro sam, zdravo sam. a Avion je lijepo. On se nije ni javio da kaže da je avion sletio. Kaže on, samo pogleda omen mene i izađem preko vrata. Ja, jako on sam još gori i vela Nije malo prošlo, on se vraća kupio karticu. Kada ti skrip. <laughs> a ja, kaže im, alhamdulillah, privata Znači, gledajte samo. Mjerilo vam je lako. Kad god vidiš sebe u nekoj situaciji, a nisi siguran da li je ona dobra ili loša, samo zamislite da li bi Resulullah, da li bi njegove čestite hanume, hazreti hakiđu, hazreti hajišu, hazreti seudu, hazreti hafsu, da ih ne nabrajam dalje. Da li, da li bi ona bila u toj situaciji? Kod nas ljudi uvijek gledaju u Dunjaluku, one koji su bolji od njih, a u ahire koji su slabiji od njih. Mi uvijek gledamo, znaš, gledaš koji ima bolje auto, bolju u kuću, a ne gledaš onoga ako više tlanja, ako više sadako daje. Znači, Babul, Huruđif i Talebila, jedan od, od izlazaka radi traženja zdanja ko Bog da bude ovaj dolazak ovdje, da nas vala dragi počasti da budemo od oni koji su iskreni u svim svojim dijelom. Dalje kaže Imam Buharijom naslov ovoga poglada U arahala džabir uvno abdillah Odkutova je džabir ibn abdillah Mesirate šehrin Put dalek Mjesec dana Vi znate da putnik za tri dana prijeđe od pilke 80 km Znači pod je, će, ovo bi bilo Tri dana 80 km Puta deset od pilke 800 km Otišao je kod Abdullaha ibn Unisa fi hadisinu ahid. Samo da pita za jedan hadis Rasulullaha. Zam si tu želju. Zam si neko da bi čuo jedan hadis Rasulullaha. Ode je 800 kilometara. Kaže kupio sam kartu. Gdje ćeš? Kaže, ode da čijem jedan hadis. Pa kaže gdje ćeš? Kaže u Beć. Ne znam. Loda u Istanbul. Subhani. To je, je želja. Kad insan ima želja. Ovaj je Džabir ibn Abdullaha. Ne ćemo, ako Bog nam neke detalje podijelati pa vjezano za njega. Kaže se u ovom hadisu, hadetena, znači imamo naslov poglavlja, izlazak radi traženja znanja, hvala dragom Bogu, pa smo i mi izašli svoji kuća, umorni, ojdi trost trka, nije čovjek ni stigo, ni uči u kuću, odmah obaveza uvijek više nego vremena, trči, da hadis Rasulullah s.a.v. čuji. Znači, prvo, izlazak radi traženja znanja, drugo, Odma iz znanja kaže: Otputova je Džabir ibn Abdullah, mjesec dana putovanje kod Abdullah ibn Uneyis, kako bi čuo jedan hadis. Ja sada ide hadis po glave. Znači hadis koji imam Buharija spomenu ovde, kaže: Kasim, Kaled, Khali, Kaled, Hadesana najbol kosim Khalid ibn Khalid, qala hadesana Muhammad ibn Halq, qala hadesana al-Awza'i wa akhbarana Zuhri wa Abdullah ibn Anabi rullahi ibn Abdullah ibn Udbah ibn Mas'udan ibn Abbas. Senad hadisa Ida ovako Abdul Kasim Halid ibn Khalih od Muhameda ibn Harba od Uwzai od Zuhrija od Ubaydullaha ibn Abdullah ibn Utbe sina Mas'uda od ibn Abbas radijallahu anhu Hazrat ibn Abbas انه تمارا هو والحُر ابن قيس ده فسؤن سبحان الله يحر ابن قيس ibn Hisn al-Fazzari raspravljali, odnosno razgovarali fi sahibi Musa ovo je zanimljivo spominjem to često kažu kada je stotinja godina pred pad Andalusa neprijatelji su slali izvidnice pa kaže idite vidite kakvo je, kakvo je stanje među, među muslimanima u Andalusu pa kaže došao je špijun uhoda i kaže vidi dvojicu ljudi kako se svađaju ono raspravljaju se Kaže, ovaj nije tako, ovako, ne, nije, nije kao što ti kaže ga. Pa dobro, kaže, ono ko čega se raspravljati? Kaže, naučili smo na pamet Buhariju i muslima. On kaže da ovaj hadis u Buhari, ja kažem da je u muslim. Kaže, uhoda, vratite se. Ovi se posvjetili vjeri, posvjetili se onome što im je dobro na ovome i budućem svijetu. Nakon stotinu godina, pred sami pad, opet uhodu šalju. Kaže, dolazi kod dvojice mladića, isto raspravljaju se jedan drugom za vrat, skače. Kaže šta je bilo? Kaže oko čega se raspravljati? Kaže on, kaže da njega voli, ja kažem da mene voli. Ko? Djevojka iz Mahalti. Kaže sad je vrijeme. Nije to nebitno koliko ga voli, ali manje je bitno od toga da insan zna u životu šta je dobro, šta je loši. I kaže sad je došlo vrijeme. I vi znate, Subhanallah, naši neprijatelji su jaki onoliko koliko smo mi slabi. Jer šeitan lanetulaj, ali i do mene i do tebe Nema puta koju mi ne otvorimo vrat Ti svakim svojim postupkom Možeš njemu ili zatvorit vrat Ili otvorit vrat Kada izađeš na ulicu, obučen ko insan Obučen ko muumin i muming Ti si šeitanu svaka vrat Što se tiče vanjskog izgleda Kada progovoriš, ako govoriš kako treba Ako lijepe riječi govoriš Onda si šeitanu zatvorio vrat A inače si mu šta uradio Ti si mu dozvolio da preko tebe djelim. I sada Hazrat Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas poznati, ashab se raspravlja, odnosno ovdje termin koji je upotre, upotrebljen je temara mira, znači ona forma jedne, jedne diskusije, diskutuju on i Qais Hur ibn Qais. Razgovaraju ono me koji je bio samousam alladhi sa'ala al ila luqiyihi. Vi znate da je Musa alih salam Tražio da se susretnije sa Hazreti Hidrom Pročita ćemo hadis Femre bih ima Ubej ibnu kab Pa je po, pored njih dvojice prošao Ubej ibn kab Ko zna ko je Ubej ibn kab Po čemu je najpoznatiji bi? Nemoj ti ti izgore na fakultetu Ne smiju vi sa fakulteta To je toko kad nekoga je zavrstvenke pituo nešto Oko, oko njegove struke Nemoj Ubej ibn kab Nema ni jednog seneda do Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam u da ne ide preko Hazreti Ubeji i Bunkalu. On je, kažu, prvak hafiza Kur'ana iz vremena Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Najbolji učač Kur'ana bi. Subhanallah. On je, njemu je Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, Ubeje, hajde uči Kur'an. Kaže, Allahu poslaniće, ja da tebi učim, a tebi se objavlju. Kaže, Resulullaha, volim od drugoga da slušam Kur'an da neko drugi uči isti, voli je Rasulullah dalje šta se nešava hal samijete rasulullahi jedkuru še'an, jedkuru še'anahu sallallahu aleyhi wa sallam, pitaju oni Ubej ibn Ka'ba, kada je prošao pred njih ibn Abbas i ovaj hur jesi čuo Rasulullaha sallallahu aleyhi wa sallam da spominje nešto vezano za Hazret Hidra kaže Ubej, naam, samijetun nabije jedkuru še'anahu, jakul kaže Hazret Ubej, čuo sam Rasulullaha kada je spomenuo Hidra kazao je baina Musa fi mala'i min bani Israil. Da ke Musa bio među skupinom benu Israila, izda'ahu rajul. Fa qala, "Dashu inaki čovjek i pitao, atalamu ahadan a'lam minka?" Znaš li nekoga da više zna od tebi? tebe? Subhanallahu je pogotovo teško pitanje onima koji su u obrazovanju. Znači, čim ga pitaš ima nekoga da je stručniji ili da bolje zna od tebe, on se on se naješi. Zato insan treba učiti. Treba učiti skromnost, poniznost, kako ga ne bi obuzimao taj osjećaj. Kale Musa, la, haže Musa, odgovori tom čovjeku, ne znam nikoga da je učeniji od mene, la, nema, ja sam najučeniji. Fevuhallahu azavu želila Musa, tada je gospodar objavio Musa u ima Musa, ima učeni, Abdu nahadir, naš rob, hazreti hidr. Fesale se bile ila lukijih, pa راجعه موسى عليه السلام دا سسسرت نيسا هدر فجعل الله له الحوت آية فجعل الله له الحوت آية فجعل الله له الحوت آية فجعل الله جلاله دا مو ريبا بود بقزتي دا مو ريبا بود كيف وقيل له ريشانه مو يبيل إذا فقطت الحوت فرجع فإنك ستلقاه كدا إزغبيش ريب ورات س دا جلاله ديه pronاجيش ريب توجيش ناجي هزرت هدر فكانه موسى يتبعو أثر في البحر Pa je Musa a.s. mišao putem kuda je išao dok nije. Fa kale feta Musa li Musa. Tada je dječak koji je služio hazreti Musa. Kako se zove ovaj dječak? Bio Juša i Nun. On je bio jedan od poslanika. Rekao je ara ejte idha uajna ila sahra. Sjećao se kada smo se zaklonili za stijenu. Fa inni nasi dulhut. Tada sam zaboravio, zaboravio ribu. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكرك اجي او ovaj mladić čestiti nije mi dao niko da zaboravim nego me je šetan naveo da zaboravim subhanallah dragi bog dao da da zaboravi, ali on zna da ga je šetan pomeo da pazi ono što ga je Musa zadužio da pazi tada su izgubili je tu turibu koja je bila pokazatelj da će tu biti hazret hidr qala Musa zalika ma kunna nabghi to je ono što smo tražili faftada ana asarihima qassasa fa sawrati swoim tragovima nazad fawajada su našli hazrat hidra evo je zanimljivo imam buharija završava ovu predaju fa kana min sha'nihima ma qassallahu fi kitabih basadislo između hidra i musa alejihimussalam ona ono što je spomenuto u kur'anu i sad mi trebamo se vratiti Kur'anu i saznati šta se to desilo Resulullah sallallahu alaihi wasallam je govorio da se Bog do Musa malo strpio pa da se još dešava stvari kako bi mi čuli tri se stvari desile prva stvar naišli su na brod šta je Hidru radio napravio rupu oštetio brod kako bi lađa ostala usidren druga stvar naišli su pored dječaka šta je Hidru radio ubio dječaka treća stvar šta se deslo naišli su pored koji je krenuo da se struši skroz. Hidr ga je sagradio. I znovu. Ova tri detalja, pogotovo ovaj moment kada Musa alih salam biva upitan, ima li ko učeni ceni od tebi? Jedan od razloga što će se insan u životu strpiti i što će u životu biti čestiti, jeste u ukoliko ne smatra da je on jedini. Jer u trenutku kada pomisliš, ja sam u ovome jedini ili jedina, Gospodar, dadnije da te šitan kroz te brata napada. Misliš da je tva posebnost u odnosu na tvoju braću i sestre nešto izvan redi. I zbog toga, gledajte, Hazreti Ismail, kada mu je Ibrahim, ali i Salam, babo, reku Hoćeš li vidio sam u snu to i to. Vidio u snu kako žrtvuje svo, svoga sinu. Suhanal. Kaže, Suhanal, kaže, babo, Došto, no ja ebe tifaal. O baba radi ma t'omer, on što te naređuje. Se t'jiduni inshallah sabir ayyol. Nač što ćeš me strpljivog Ne, se t'jiduni inshallah mina sabirin. Vidješ da ću biti odstrpljivi. Nisam ja jedini, i drugi imaju tu osobinu. Kada je Hidr pitao mu sa oč što se slijedi kaže, onaj moraš ništa da me ne pitaš, nema prigovor Kaže Musa, alih salam, se teđidu ni sabiran wala asila ke emra. Kaže, ja ću biti strpljiv. Nije rekao, ja ću biti od? Subhano. Kaže, jedan veliki alim. Tržao sam, kaže, predavanje. Na njegovo, zvao se Davud ibn Ali, od učenika imama Ahmed ibn Hanbala. Na njegovim predavanjima u džami bilo je 400 Ahmedija, 400 alima njegovog vremena njemu na predavanje dolazio. I Subhanala, jedan dan došao je čelje kaže, nako obučen, na nealimski, znaš, i kaže, nije sio među ljude, nego sio pored mene. I meni u nev svoj šeitan ubacio, uprotjeve, što će on poredmene? gleda mene, gleda, ne gleda ove ahmedije, gleda ova lica, ovi ljudi kamuju, što ovo ukusti? I kaže, ja mislim, hajde da ja njemu malo, da ga obrukam pred svima. Kako šeitan? Kaže, da ti nama reci, Propse vezano za puštanje krvi. Znaš ti šta o tamme? Kaže čovjek, sa osmijenu, kaže i poče pričati. Najprije poče govoriti o Kur'an, kao da smo prvi put nislušali. Zatim uđe u hadisa Rasulullah, pa ispomenu toliko i toliko. Spomenu senede svakog hadisa ovaj laku, po sedam osam ravija. Pa spomenu, kaže, svaki hadis našta ukazuje pa spomenu nepoznate riječi vidi da u arapskom jeziku znam pa onda kaže uđe u fik kaže nam faki i kažu da se smije puštat krv tako tako tako sve u detalje, ne znam ništa kažu šta... kaže ovaj Alim kaže od tada ja sam svom gospodaru dao zavijet da neću ljudima suditi na prvi pogled ti možeš ukesu možeš tako lijepo i vrijedi koliko marko. a možeš ukesi milion podjeti para na slagadu, a da niko ne vdi E ljudi kod nas ude, kje si kako? A, Boga mi nije mu šta kese. Allahu dragi. Izbog zbog toga, jedan detalj, nedavno sam čuo, kako može poniznost insana, kako može dobročinstvo insana spasiti. Ovo Musa, alaih salam, samo da vam kaži, kada je ubio, kada je najprije probušio lađu, šta je vidio prije nego što je probušio lađu? Vidio kako uzima vladar lađa. Kazi, zanimljivo je probušio ti danas imaš situaciju da doktor mora otvorti insana mora izrezati insana da bi mu pomogu As, nisu stvari onako kako mi nekada doživljavamo druga stvar kada je, tu je rekao -re -tu ja sam poželio da oštetim ovu lađu zašto? da je ne bi uzo vlada sebi je pripisao kada je ubio dječaka hazret hidr rekao, faredna, pa smo mi željeli, jer mu je gospodar naredio i većina u Leme, subhanallah toga se pasti, ima ljudi koji šerijat ruše kroz govor Hidru i Musa, alaih salam. Kogod vam dođe sa rušenjem šerijata znajte da mora, u tom trenutku mora sebe srušiti u vašim Nema rušenja šerijata. Za mene i za tebe šerijat važi za sviju. Ovo je Musa, alaih salam, poštani. Gospodar naredio da to uradio. Nema sada, e, Bogam ti sa mnom odgoj, pa će da ja tebi lijepo šamar udar. A lijepo to. Odakle to. Prvo što je haram, svako u Boži je stvorenje udar po licu. Bilo koje. Dijete svoje, ba ne smiješ po licu udar. Keramet je to insan. Dostajanstvo. Rasulullah zabrani. I ti rušiš to. Druga stvar. Ovaj, ovaj detalj se ne smije zloupotrebljavati u smislu da neko dođe pa kaže, pa vidiš, Hidr je oštetio lađu. Hidr je bio poslanik. Hidr nije bio čovjek poput mene i tebe. I poput svih ljudi nakon Resulullah. Salallaho valim san. Treća stvar koju je uradio. Kaže. Popravlja na zid. I znate zašto popravlja zid? Zato što je ispod zida bilo šta? Bilo blago. Dvojice je tima. I kaže. Želio je tvoj gospodar da oni, subhanallah, da, da punoljetni postanu pa da otkriju ispod tog zida blago koje im je otac ostavio. O, ovaj, ovaj jedan detalj jedan ali priča usnio je neki čovjek malo malo po usnu kaže vidim jednu osobu iz Mahale znam ga kaže mi neki vidim kaže vodi ga kaže na umru vodi ga na umru platim umru vodi ga na umru svako večer vidim ja odem kod čovjeka vidim čovjek pije ne klanja nikako ja došao pitam pa gdje ti je kaže muž žena izašla kaže nema ga on je na poslu Pa kaže, ja uspnu non stop, čujem, vodi ga na umru, vodi ga na umru. Subhano. Kaže, dobro, dođe on na večer, pita, kaže, sluša, ja imam, non stop vidim uspnu, mjesec dana, već svako večer vidim, vodi ga na umru, vodi ga. Pa kaže, kako umra, ba čovječe, ja i ne klanjam, što ću ja na umru, smije se. Kaže, on, hajde, molim te, na, na... kaže, hoćeš ti plati, kaže, hoćeš. Kaže, subhanallah, onda kaže, hoću ja na umru, da ide. Plati ovaj njemu put, aviju odom, smještaju hotel tamo, kad su došli, on kaže, pa hajde kad su vrci, tamo u haremu, kjabe, ma odo i ja, odo i ja, abdest, ceji. Od, ja da klanjam vatri. Vatri rekiata, kaže su. <laughs> Otišao on harem, kjabe, Allah, dragi, dadne, čim je počeo klanjati? Prva sreć da preseli. Kaže, vratio se, čovjek priča o to malim, kaže, vratio sam se, kaže, zbunjen. Kaže, pitao muhanumu, Allah, te dragog, šta je ta insan zaslužio? Kako je to zaslužio? Demo Allah tadi da pazi da da non stop neko vidi usno vodi ga vodi ga ova ima u čepu pa je mogu rodesna. kaže skušaj, on ti nije ni niklanju. Alkoholovi uvijek u našoj kući. Ali nikada nije dozvolio da mi uđ, da ja uđem u kuću. A da u isto vrijeme ono što je nama kupio neku kupi ženi koja je u dvorca pred nas živi ovde. Dobroćinstvo subhan Nikada kaže, ona kad bi to što joj mi kupimo, svaki put bi rekla, idi Allah i da dao ga lijepo presališ. Znam ja danas gledam na dženaz, ako je 100 ljudi, 150, 200 ljudi na žena, znam samo da jedan insan podigne ruke i kaže, jarav smiluj us. Koji se Boži rob nakon toga može oholiti? Musa a.s. su uopšte nije oholio, nego samo rekao ono što je smatruo da je tako. Ima li ko učeni o tebi? Kaže Musa a.s. nema. Ne znam kada ima. Gospodar kaže ima taj taj naš rob. I zbog toga u Koran se zaznanje znanje kaže وَثَوْقَ كُلِّ دِي عِلْمٍ Alim. I znad svakoga koji zna ima onaj koji, koji više zna. Subhanallah. Pravda, dobročinstvo. Ako nemamo tih osobi, mi tražimo subhanallah, nedavno ljudi razgovaraju, kaže, ima li pravde u našem društvu, pa kaže, jesmo mi pravedni prema svojim suprugama i djeci, pa da tražimo da bude pravedno društvo. Mi bi svi da mijenjamo mje, situaciju u, u zajednici, a nismo u stanju, u svom, u svom društvu, kad imaš zaustavite, polcajac kaže, pa eto, gospodine, možete ovu kaznu platiti, ovaj, ali eto, možete i onaj, očimo nešto da se, drugačije, a ti i da neš, platiš, pa priješ svoj problem. Jesl' ti rješio svoj problem? A vam govorimo o moralu subhanallahu. Kaže val ovaj jedan gleda u posaćica, kaže ne smijem. Kaže šta ne smije? Ja ka... piš šta god hoćeš. Šta ja ne smije? Kaže šta ne smije? Ma ne smije piti dati mi. Ne smije zbog gospodara, on me vidi. Jes' trešim za 10 maraka problem koji mi je 100 maraka. A ne smije, čoviče. Ja, subhanallahu, svi svi suunat ali kad dođemo do tih nekih malih stvari svi mi padamo na njim subhano ovaj čovjek, Allaha vam dragog namaza ne gospodar dragi mu dan je onoga koga ga u Harem Kabe da tamo presali pred Bejtu lahom da presali da na, pod abdestom i na namazu da presali izbog toga ovo od lekcija koje od Musa a.s. učimo, gledajte gospodar ga upučuje na hidra, kaže hidri učeni učeniji od tebe, drugo, Musa a.s. ne putuje sad Čuvajte se samoće u ovome vremenu. Čuvajte se samoće koja nosi sa sobom šejtanu prosto. Tražite lepo društvo. Tražite lepo društvo. Bez lepog društva čovjek čovjek oslabi. Jednostavno šetan ga onda vodi gdje hoće. Ove tri stvari koje se desne između Musa i Hidra zaslužuju ona ovaj, zaista da joj se posveti da se da se uđe u analizu. Gledajte kako je Gospodar dao Allahu dragog jedan Insan, pita ga jedan od učitelja, kaže, vidim da si nadmašio svoje vršnjake. Kaže, poč, šta misliš da je razlog, pa si je to Allah dragi dao tebi da si i nadmašio. Kad je Insan odgovorio suze iz oka, hoće Insan da izan. Kaj, mislim da je moj dedo učio, za mene je dobu, pa ja sam sada ovak. Nemojte, braćo i sestre, onaj koji ima oholosti. Jedini grijeh za koji Resulullah kaže, ako ga budeš imao koliko trun, nećeš u džene ući. Koji je? Oholost. Danas prvo što, šta god stekne insan, odmah ga navede da se uzoholi. Je li znanje, je li novac, je li položak, je li bilo šta, je li neki fizički dar, bilo šta, odmah insan pravi prdiv među sebi i drugih ljudi molim drago gospodara, ako Bog da dove stvar razumijemo, imamo, ako Bog da sljedeći put Ahbaba jednog seji, da on će držati predavanje, držat će Halku, mladi će fin doći. Doći, on je jedan od, od, od najboljih studenta koji sam u životu upoznao. Ako Bog da on će sljedeći četvrtak biti ovdje. Jedan od Ahbaba, evo ga tu je, ona me je zamolio da, da jedno pitanje objasnim. A ja ću onaj pobjeći od, od tog objašnjenja i objećati svima vama on govorio vezano za neke stvari oko namaza ako Bog da inšallah čim prva prilika bude uskora sljedeće dvije tri hefte ćemo razmisliti kako da to ustrojimo imat ćemo ako Bog da prijakšamo za one koji žele i koji se prijave proći abdest, gusul Abdesti namaz kroz hadis Resulullaha sallallahu alaihi sallam znači dok se ljudi skupljaju prijakšam namaza 10-15 minuta pročitat ćemo 2-3 hadisa pojasniti i pojasniti propise vezano za to zašto? Da ne bih halku hadisa koja ide ovim nekim ritmom, da kažem da ne pomučujem. Ovo će biti za onih koji žele, dogovorit se na koji način ćemo to organizirati. I zaista hvalamo mu ovo, da ga, dragi gospodar nagradi, hvali nam stvari. Imate situaciju da ljudi neke elementarne stvari ne znaju. Da, da, da pokušamo lipo koliko možemo da učimo i ovim stvarima kroz hadis Rasulullah. Ovo je njegov, njeg, ako Bog da njemu se vao što, što nas je podsjetio na to. Hoćemo pružiti ovu. Da... Burum, burum, pita Burum ima ali kod da pita što? E, Jasno, e, da no, se namem znači da je znači da pio i da je otišao i preselio na srdu Je se onaj hadis da recimo ako se nati už za 42 dana neće se šprinjeni omad? Jeste, ima vjeru, u vjerovdostojenim predam, ali pazite gledaj Neće biti primjeni abdest, je li to dunjaloška ili hiračka kategorija? U, u fihu, u islamskom prava to ćemo ako Bog dadu, nema kaže primjen, primljen ili neprimljen namaz. Ima ispravan ili neispravan namaz. Razumiješ? Imaš ruknove namaza, kao sastavne dijelove, imaš farzove, imaš vađbe, imaš sunnet. A niko ti na kraju odpravnika ne kaže primljen ti je namaz, nego kaže šta? Ispravan ti je namaz. Jer je to nešto što je između čovjeka i Boga. Ima hadisu u Muslimu, Resulullah s.a.v. kaže, zaista jedan od vas radi dijela stanovnika džehennema. Sve dok ne bude između njega i džehennema kaže, koliko, kaže pedal jedan. Onda Allah da dadnije da radi dijela stanovnika dženneta i uđe u džennet. Mi ne znam. Naravno, ja niko se ne smije uznat iznad gospodara pa reći da je nekom je nešto primljeno ili nije primljen. Što kaže imam i šafija da znam da su mi dva reke ata primljen. Kaže, niko sretni od mene ne bi bio. Zašto? Zašto? Spominjali smo to neko te korijenu. To! Suština. Jer Allah prima samo od, od to Znači, lijepo što primijetio. Mi ne znam. Mi samo kažemo da je to Allah dao da se dobročinstvu ukaže počastio još na dunjalku. Pazi. Jer mi malo mi onaj, moramo znati jednu stvar. Resulullah je rekao najdraži Allah je oni koji najviše koriste ljudima. Između sunnijeta I mirjenja ljudi, i pomaganja ljudi, što ulema kaže da trebaš uraditi? Pomoć ljudima. Farni su baška. Kod nas ima malo problem. i sebi je zarobimo. Ovde Allah dragi dao da se to sanu pokaže na taj način. Ja molim gospodina, mi naravno nemamo taj problem. Ali ja vas pozivam zaista. Nemojmo dozvoliti. U trenutku kada osjetiš da si bolji od nekoga. Ja moram vas pomijeti aj. Ovaj. Šeh šaravi, bufesir, poznat, ima par knjiga, njegovi prevedene su na, na bosanski jezik. Kažu kada bi džamija Hoseinija ima, ne znam ako je neko od vas bio u Kajru, ogromna džamija, na hiljade ljudi bude tu, ima halku terzira. Kaže, nakon što bi se završila halka, niko nije znao, samo jedan njegov učenik. Nade, kaže, gdje bi bio šaravi? Kaže, bio bi u toaletima. Kaže, čistio bi WC-e. Kaže, zašto? Kaže, jer mi nevzgovorim, podigni se, podigni se, ja hoću da kažem spusti se, spusti se. Zbog toga o je govorim. Da ne sudimo mi, jer ne do Bog, nećeš ti i ja, nećemo nekoga obrukati i osramotiti zbog greha, a da Allah ne da ne nama, da isti taj greh ne počinimo. Ja u, u glavi sam nekada pomislim, neko priča nešto ružno što je uradio. Ja pomislim u glavi ga osudim. U smislu u glavi ga osudim, smatram da sam ja bolji od njega. Allah mi ne prođe taj dan, znam se da isto. Dođemo isto u situaciju. Zbog to da o tome ništa drugo. Bojno. Sada ću prično o tijih stvari, um, um, stvari u vezi Hidra. Unošu je interesantno, ako koje je na treći stvari imamo činiti stvari očiglednog uročijenstva na kako sam prije govarao, ono se tako, on tak mi je razila. Pa so to možemo da da da govorite, to je stvarno prvo priče kad da učenaš koš. Da dobro, al ali je tu govor je da prigovor je bio kada je onaj probušio lađu. Hidr točno kaže: "A haraktaha litughriq kaže da si probušio lađu da podapiš one koji su na njoj. Naći doslovno mi je tako rekao. Da znači, to je bio pre, prigovor. A Zred Hidr kaže, "Rekao sam ti da se neštrpci samo." Kaže, "Ne mi zahatarit, jel' što sam zaboravi." Kaže, "Hidru, red, zaboraviš." Izbog toga mnoga Olena kaže, "A ti neko triput prema tebi pristup napravi." Kaže, "Ta inse sam više ne. Nani, no vidiš da pravi." Onda se distancira, selam za selam, ali nećemo u relaciju ulaz. Drugi put, kada je ubio dječaka, šta je rekao Hazreti Musa? Musa ala Islama kaže eto, tel te za kijetem bi vejri za zar si nedužno ne ga ubio? Lata džite še je nukra, zaista si nešto ogavno uradio. Hidro opet njemu kaže, rekao sam ti da se neće strpiti. Šta je Musa rekao? Musa kaže, subhanallah, kaže, ako te oneće mu budem pitao nakon ovoga, nemoj se sa mnom družiti, koji je predložio da se više ne druži. Jel, Musa nije Hidr, subhanal, i zbog toga ne, ne znači može neko 3, 4, 5 puta, 10 puta prema tebi loše, hiljada puta, ti ako imaš svoju računcu, a hiljadsku računcu ti iš možda priješ preko toga. Ali si u upravo, treća stvar kada je uradio, hidr, Musa ali islam, nije prigovorio Hidru. Nije, pa pogledajte Kur'anski tekst kako ide. Kaže: "La Le ushita la tahta alay yagra." Kaže da se htio, moguće se za to, za tu gradnju zida uzeti šta? Pare, rakna, subhanallahu. Naci nije to prigovor, ali biti to je najgora prigovor Ti dođeš ode nešto, ništa kaže neko, ajte imate po 50 maraka pred vratima, da vam se dije. Nadijeli se na na, Niste došli radi toga. Niste došli radi toga i najviše je hidra za bolno što, pa kako ćeš, hajde sam uradio nešto što probušena lađa opasno za ljude. Pa onda ubijena, to mora, vahje od gospodara, objava od gospodara mora doći da bi se to uradilo. Ajde kad se nis to razumio, ali ovo si razumio, ja podijeg o židu, ništa za to, što mi se miješaš u, subhano, to je ono što smo govorili, vezano za, za dobročinstvo. Pokušajte ono likovku kako evo mi nemamo subhana Allahu još 20 dana je, je, je do Ramazana 20 malo, malo jači oko mjesec dana je 10 kad bi Allahu mi, mi, Allah, mi dragu iz ovoga stojim razmislit autom Mi 11 mjeseci braće i sestre držimo sebe gladni a onda hoćemo da se nahranimo samo u mjesecu Ramazana Treba se počet pripremati I tu je možda najveća poruka dobročinstvo je priprema za Ramazan Dajte. Odmah sad. Da činim ono ako Bog da sa čime je gospodar zadolj. Ima li još neki pitanje. Halal te mene koljeno boli, ja ne mogu na koljenima da sjedim. Ovaj, zbog toga se znojim. Evo, onaj. Da nas gospodar sačuva od svake boli. Subhanallah. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Neće vjernika kaže... Nitrnu ubost je da Allah neće zbog toga grije oprosti. Dao da dragi radni da nas doživdavamo bolove da nas ono čisti od svakoga grije. Amin. E uz billahi na šejtan el rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus ala sayidina wa nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas ponisti. Gospodaru naš, pomozni nas da nemoj na same sebi propustiti. Gospodar, našo prostina grijeha nemoj nas Gospodaru naš nek naš susred bude mu Gospodaru naš nek naš susred Bude radi iskušanja hadisa Rasulullaha salallahu aleyhi wasalam Molimo te tvojom ljubavlju prema tvome poslaniku Da nam oprostiš grije Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim Da nas počastiš džennetom I svakim dijelom koje približava džennet Gospodaru naš zaštiti nas od džehennema I svakoga dijela koje približava džehennem Pomozi nas gospodaru Da ovim letnim danima obvaramo svoj pogled Čuvamo svoj jezik I organ Molimo te najvećim imenom da, pot, da nas počastiš da širimo dobro i četnosti čestitost. Gospodaru naš vrati omladinu našu mladiće djevojke islamu na lijep način. Počasti nas da se tebe sjećamo u obilju onako kako smo te sjećali kada nam je teško bio. Gospodaru našu prosti nama i roditeljima našim. Gospodaru našo prosti umetu Muhameda sallallahu alejhi ve oprosti učiteljima našim, obskrbi umet Muhameda sallallahu alejhi ve selle i počasti nas proživđenju Muhameda sallallahu alejhi ve Gospodaru, naše jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da primiš ovo naše dijelo. Gospodaru, naše jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Subhana rabbike rabbil izzati <gospodari> ma ysifun, ve sellemun alel murselin, alhamdulillahi rabbil